«Так, я пам'ятаю, у потерпілої були брати, але вони бідняки, не той рівень». «Поки що бідняки», – спокійно погодився Ігор. «Я кажу востаннє, Марк продається». Ігор Львович стомлено подивився на годинник. «Може, зателефонувати мамі?» «Поїдеш з нами», – Андрій обійняв като за плечі – і за старою дружньою звичкою заглянув у вічі. «З вами?» – втомлено здивувалася Като. «Знову?» Ну «Добре, я спіймаю тобі таксі. Чи за тобою заїдуть?» «Спіймай. Я завтра заїду. Чуєш, Насте, хочеш зі мною побачитись? Я завтра в Андрія». Като грюкнула дверцятами таксі. Андрій махнув рукою а Юшкова глибоко задихала на зустріч Андрію. Чи вслід Като? Таксист явно був сентиментальною людиною. Магнітофон у машині повідомив Като, що кімната з балконом і окном світла сей час, світла як день, який в місті нас в останній раз. Като не здивувалась, що стіна спогадів похитнулася і випустила посмішку. «А вам скільки років?» – поцікавилась вона. «Ти про касету?» «Та ж було викинути, а зараз нагадує». М -м -м. «Значить, і сентиментальний, і ощадливий, і розумний, і зі всіма на ти. Може, взяти його за чоловіка?» «Коли її батьки розлучились, като було п'ять років». Вона запропонувала мамі шукати нового тата. Піти по квартирах і запитувати, хто одружений, а хто ні. І неодружених брати. Мама чомусь відкинула цей варіант. Тоді като й почала приглядатися до таксистів. Вона загравала з ними, зачаровувала інтелектом і на прощання обов'язково говорила «Дякую, що підвезли. Тепер ви будете знати, де ми живемо». Іще Като обов'язково підморгувала. «Ні!» – раптом голосно сказала Като. «Грошей нема, чи що?» – здивувався таксист. «Так твій друг розплатився». «До того ж і чесний!» – подумала Като. «Ну, точно підходить». «Ні, це я не вам, це я Марку!» – живо звалась вона. «І Марки я не збираю». І взагалі ти якась ненормальна, підсумував таксист і ображено замовк. Като їхала додому. Тільки душа її чомусь була не на місці. Серце билося глухо. Саме так, глухо. Знайомі вулиці ліниво мерехтіли разом з людьми. Като шкодувала, що вона не Юлії Цезар. Так що визначені її Психічного здоров'я таксист мав рацію. Якби Като була Юлієм Цезарем, вона б зробила поправку в календарі. Молодим – вимірювати роки веснами, літнім – осеннями, старим – зимами. А літа Като не любила. Тобто раніше любила, бо не помічала. А потім побачила і зрозуміла. Не те спека, під і товсті руки з літнього плаття. Хоча саме по собі літо вартувало того, щоб його пережити. Вдома було чисто, тихо і пусто. Вівторок присутній день, точніше відсутнісний. Чоловік був відсутній за графіком. У вівторок і четвер Інколи в суботу. В суботу рідко. Це сімейні дні. Вони завжди проводили їх разом. Чоловік? Він був гарною людиною. У нього було ім'я. Митя. Не ім'я, а соплі. Зате лагідно. Като називало його просто чоловіком. Не вишукано. Як англійці догів тим більше, що це був статус, посада і квартира. Десь треба було жити зі зручностями –